My jsme mluvili o tom, že tato kniha, kterou jsem přeložil, má hluboký význam a člověk ji musí číst mnohokrát a mnohokrát a třeba z ní něco pochytí. No a vlastně je tolik spojená s tradicí zenu. Protože zen je taky vlastně. Metoda, kde je třeba nakopnout a vidět začátek v konci a v konci vidět začátek. To je velice důležité. My vždycky vidíme ten začátek a nevidíme konec. A protože nevidíme konec, tak ten začátek vidíme absolutně zkresleně. No a tak lidi uvíznou v meditaci, místo, aby je osvobozovala, tak je svazuje, protože nevidí ten konec. No a ten konec vlastně je to, co v této tradici, co je v nás. A kontinuita této tradice je kontinuita konce a začátku. Konec a začátek jsou vždycky pohromadě. Oni nejsou oddělené. Kdyby konec a začátek byly oddělené, no tak my se eh, nedostaneme nikdy do toho konce, protože nejsou od sebe oddělené. No tak my máme hm, ten konec sobě. A vlastně eh, hledáme od samého počátku něco, co máme, ale co si neuvědomujeme, protože nemáme někoho, kdo by nám to zprostředkoval. No a v té tradici Zenů se to zprostředkovává právě terapeutickým způsobem. Dneska už to tam tomu tak není, protože dneska je jiná civilizace. Ale v té době, kdy Zen se stal součástí čínského budismu, lidi seděli celé dny, a celé noci, no a pak se před postavil ten učitel na hlavu nebo začal něco křičet, co vůbec nedává smysl a nebo prostě zahrval a nebo e, i dneska v Japonsku se ožral do nemoty aby mu předal to, co se nedá předat. No a to, co se nedá předat, to je stále s náma, jenomže my sami, hm, svým, spole, že se stále spoléháme na svý škatulkování, tak my s tím koncem nežijeme. No a teď, tato knižka má hluboký význam a proto já jsem s ní sebral něco, co je snad užitečný pro meditaci. Kdyby jste měli zájem, učím to pro Zen Indonesia v a v angličtině. A teď to budu učit pro Tibet House jo, v češtině. No a pravděpodobně to budu učit v čínštině, protože aby tomu člověk rozuměl, musí být nakopnut. No a já jsem mě byl nakopnut pořádně. No a tak, jestli by mě to neosvítilo oči, tak bych byl nájemníkem na svém vlastním pozemku a tak dále. No a tak jsem začal myslet, no a jelikož mám trochu pozadí v meditaci, no tak jsem viděl, to, co ta knížka vlastně všechno chce nám sdělit. Že z tou myslí se daleko nedostaneme. A to si uvědomujeme tehdy, když jsme nakopnutí. Když nakopnutý nejsem, tak my stále se budeme spolíhat na to svý omezené myšlení. A... To omezené myšlení je výborná věc, když ho umíme správně používat. Ale právě to, to, co nám chce ta nedualistická meditace a nedualistická filozofie sdělit, je to, že to skutečné je vždycky s námi. A to skutečný nemá žádné vlastní vlastnosti. A jestliže to poznáme, tak to na co my dáváme nějaké vlastní vlastnosti, to taky přestane mít vlastní vlastnosti. No a jsme v buddhismu, v jeho jádru vlastně hned. A od samého počátku buddhismus není teorie, to buddh sám stále učí. Buddhismus je praktická zkušenost. My můžeme mít kila teorií, a stejně jej nebudeme mít. Jo? tak můžeme meditovat dlouhou dobu. Ten, co mě chtěl připravit o majetek, ten meditoval 20 let. Prý. No a co to znamená? Meditoval tak, že ta jeho mysl hm? stále pracovala na těch kategoriích, hm? Oni je právník, tak všechno si to srovnal podle kategorii. Hm? Ten je mních, to není mních, ten je. Tohle je terovádová organizace, tohle je zase jiná organizace. Terovádová organizace chce dělat dobrý činy, tak by to mělo sebrat všechno. A to je to nejlepší, co může dělat, no a tak dále, jo. Ale. To může dělat jenom člověk, který nemá ponětí o tom, co je vlastně konec a o co mu jde. No a právě proto poselství této knížky je hlavně na tom, že ten konec a začátek jsou vždycky spolu. Neexistuje, aby ten začátek a konec byly od sebe oddělený To, že ho je vidíme oddělený, to je náš eh, přístup, v kterém jsou problémy. a hm? no to je přesně, co tento spis nám chce sdělit. A proto jsme začali od konce. Doufáme, že jsme to hm, nějak si srovnali v hlavě. Hm? Od konce do začátku. A od konce do začátku. Vlastně je poznání toho konce, je poznání, jak jsme se dozvěděli, prvotního probuzení. Když nemáme prvotní probuzení, my nemůžeme mluvit o procesu probuzování. A původní probuzení je na základě neprobuzení. Jestliže nevíme vlastní neprobuzení, my nemůžeme mít ani původní probuzení, ani proces probuzování. Hmm? Čili eh, my nesmíme oddělovat hm? to, eh, co je na začátku od toho, co je na konci. Jestliže to oddělujeme, tak my stále pracujeme, chceme se dostat k tomu, co je skutečný. A to, co je skutečný, nemá žádný vlastnosti, který můžeme chytit, nemá žádný jméno, nemá žádnou... Eh, skutečnost, kterou sebou můžeme nosit jako, jako bagáž, hm? ale má skutečnost, která nás transformuje. A když nás transformuje, právě my nic nenosíme. Hm? A když nic nenosíme, máme svobodu. No ale co my nejhlouběji sebou nosíme, to je právě to rozdělování našim Malým myšlením, který nás od samého počátku odděluje od tohoto konce. A ten konec právě musíme poznat dohromady se začátkem. No a to jsme vysvětlili. Konec je, že zastalíme neblahou mysl, která nám škodí a škodí bytostem, protože neoddělujeme mezi sebou a bytostmi. To je cíl. Bodhisattva, toto učení je učení bodhisattvu, není učení těch, kteří věří v osobní osvobození. No a podle učenců Mahajany, tedy Mahajana není nic, co by bylo v protikladu s takzvanou Vinajánu, Buddha nikdy neučil Vinajánu, nikdy neučil Mahajánu, ten historický vývoj, to každý dneska ví, ale ten historický vývoj je daný kulturně a tak dále. No a ty, buddhismus, když se vyjeví, tak se vyjeví daný kultuře. A to je jedno, jaká je to kultura, ale to, ta esence toho buddhismu je stále stejná. Můj učitel, Vždycky říká, že to je úplně jedno, jestli pijeme kafe nebo čaj. Důležité je, že ho pijeme s uvědoměním. Hm? No a v Japonsku je, je, je ceremonie čaje a tak dále. Všecko je ceremonie, aby jsme hm? si uvědomovali. A uvědomovali co? O tom se mluvím že všechno má svůj Tao. Jestliže pracujeme podle tá, podle logiky věcí, no tak my máme svobodnou mysl. Když nepracujeme podle logiky věcí, no tak my svobodnou mysl nemáme. A právě proto, když zametáme, musíme zametat tak, aby to bylo v souladu s tajem, s logikou, zametání tak, aby to zametání nás přivedlo do té vlastní mysli, která nemá žádný tvar Jsme tak. Jsme tak je to, co přinesl Buddha do Číny. Hm? To zní divně, ale <laughs> počne. Hm? Tak si urízně hlavu a pochopíš. Hm? Ale uříznout hlavu to není lehký, to se dá jedině tak, že něco pochopíme, no a to, ta hlava bez hlavy, to je stále s námi, jenom že ji musíme pochopit, proto stále, stále musíme chápat, že v tom začátku je taky konec a v tom konci je začátek. Ta skutečnost nemá čas, ten čas jsme si sami vytvořili, Tou myslí, která běhá a tím světem, který běhá s ní. No a proto čteme pozorně znovu, naučili jsme se od konce a každý proces myšlenky má svůj začátek, má své trvání, má svůj Proces nestálosti, potom co ta energie, která ho dala do pohybu, se vrátí do původního stavu. No a to je zánik. Abidalma Koša je napsáno, že všechno vyvstává na základě příčin a důvodu a všechno ustává prakticky ve stejném okamžiku bez jakýchkoliv daných příčin a podmínek. Nemůže to, co vyvstalo, nemůže neprestat, to není možné. Něco takového nikdy nebylo, nikdy nebude a nikdy není. To, co vyvstalo, přirozeně zaniká. Podle vyšední zaniká na základě příčiny, důvodu, ale v této tradici, v sanskryjské tradici, zaniká samo. My tomu nemáme k tomu co přidat. A kde to vystává? To je ta alaya, nebo to je ta bhavanga, nebo to je ta kontinuita? A do té kontinuity se to vrací. Proto Budha říká, jak už jsme, že dobrá a špatná karma se nikdy nestrácí. Protože ona vzniká v ty kontinuitě a zaniká v ty kontinuitě. Teď myšlenka též vzniká v ty kontinuitě a zaniká v té kontinuitě. Hmm? Svět též vzniká v té kontinuitě. To dneska astronomie začíná pomalu pomalu chápat. Aum to bylo jasné už před 30 lety a možná víc. Že ten kosmos též stejně tak, jako všecko jiné. Vzniká v té kontinuitě a zaniká v té kontinuitě. Proto dřívější civilizace, jim bylo jasné, že my žijeme tež v té kontinuitě, a v té kontinuitě ta stabilita tu možno najít jedině a pouze v tom, co nemá vznikání a nemá zanikání. Jestli to neuvidíme, no tak my tu stabilitu nenajdeme. Teď v tradici Theraváda to, to, to, co nevzniká a nezaniká, dostaneme, když se trápíme stále, stále hlubším hledem v nestálost jevu, který nás od těch jevů oddálí tak, že pak už ty jevy nejsou skutečné vůbec. V této tradici... Nedualistického myšlení, nedualistické praxe, nedualistické pochopení naší zkušenosti tady a teď, hm? je to něco jiného. My mus, nesmíme nikdy oddělovat ten začátek od toho konce. Hm? No a to je blízké čínské filozofii, tež, vlastně blízké i tomu, co říkají. Zhrekové ve vedách. že to, co žijeme, je věčnost, jenže my ji nevidíme, protože my jeden někde mimo. Protože jedeme někde mimo, tak není divu, že padáme s koně. <laughs> jedeme mimo, tak padneme s koně, protože my nejsme s tím koněm, jak říká tady naše přítelkyně Bára. Ten kůň to cítí, že tam nejsme s ním. On to ví. My si myslíme, že ty, ty koně jsou brbci, ty zvířata jsou brbci. Oni to vědějí přesně, jestli jsme s nimi nebo ne. Kráva ví absolutně přesně, jestli ji vedem na jatka nebo jestli ji vedem na pastu. Oni to vědějí. My to nevíme. Protože jsme oddělení od toho, Konce, který je tež začátek. No a proto jsme měli myšlenkový proces, proces světa, proces všeho od konce. To je slovnáno v abidarmě, jakožto, když hodíme kámen do vzduchu, tak má trvání. Když to trvání, ta energie se... vyplýtvá, no tak začne padat. Velká diskuze mezi učenci, jestli ten kámen, když dosáhne toho zenitu, tam stojí v té prázdnotě, nebo tam vůbec nestojí. Hm? To je tež. učenci diskutovali v, v Indii o všem hm? A na základě těch diskuzí Dostávali se k různým filozofickým názorům. Ten kámen, co vyjde tam nahoru, když ho hodíme na vzduchu, tam někde stojí nebo okamžitě klesá zase zpátky, když se vybije ta energie, s kterou jsme ho tam hodili. Na každý pád první je e, trvá, první je zrození. To toho, a zrození je, že do něčeho dáme energii. No a pak je trvání, potrvání je přechodnost jevu, která končí návratem. No a začínáme od návratu, proto začínáme od konce. Pak je trvání, jestliže realizujeme něco, co ten začátek nemá, no tak jsme zase někde jinde. Tak to, co meditujeme na to, co stojí, ale meditujeme na to tak, že pozorujeme tu přechodnost, aby jsme se od ní odpoutali. Bodhisattva, ten zase medituje na to, co stojí a od samého počátku pozoruje tu přechodnost jako něco. Co je absolutně iluzorní, co je druhý měsíc, hm? tak to zase jiný přístup. No a Buddha, ten zůstává na začátku, konec je začátek, začátek je konec, to jsme se učili. No a teď máme meditaci zase, filozofii, zkušenost kterou jsme začali vysvětlovat od začátku do konce. A to musíme spojit zároveň s tou meditací na konec a na začátek. My jsme v konci, ale ten konec není někdy oddělený u začátku. Když něco realizujeme, tak máme na někde nějaký něco, o co se můžeme oprít, a o to, co se můžeme oprít, to o to se oprít nedá. No a to je ta nejlepší podpora. Ne. To se těžko někdy vysvětlí, ale to je logika duchovních věd, to není logika běžného, světského, světské mysli, která stále pracuje na tom, co je pro ní výhodné, co je pro ní nevýhodné, co chce dosáhnout, co nechce docháznout, čeho se chce zbavit a co chce získat. No a na té logice si postaví absolutně nesmyslnou logiku potom, že ji třeba jí něco patří, co ji vůbec nepatří od samého počátku. Ale ona je přesvědčená, že jí to patří. To je logika lidí, kteří se spoléhají na absolutně a pouze a jen a můžou studovat buddhismus celý život, ale nic nepochopí. Proč nic nepochopili? Protože nikdy ten konec je neopustí a tu karmu, kterou udělali, ta s nima půjde furt, protože všechno, co vzniká, vzniká z kontinuity a všechno, co zaniká, zaniká opět v kontinuitě. A ta kontinuita, to jsme my. Hm? Proto eh, ta karma nikdy ne nevymizí ani ta dobrá, ani ta špatná. No a tak, jak my se zbavíme karmy. No, v této tradici to je samány jednoho momentu, který nemá vlastně ani začátek, ani konec. Ten můžeme prožít v, zam, v zametání, ten můžeme prožít v myšlení, ten můžeme prožít v meditaci, ten můžeme prožít v dechu. Jak už jsem říkal, to to probuzení může nastat při počítání, může nastat při čistotě, může, jestliže tu čistotu máme. Ta čistota nás nemůže opustit. Protože když je mysl prázdná, tak má přístup k čistotě. Když si tam něco dá, nějaký objekt, tak si představuje, že ta čistota je závislá na tom objektu, ale ta čistota na objektu závislá není. Objekt je pouze prostředek k tomu, aby jsme tu čistotu pochopili. Jestliže se lepíme na objekt, tak jsme nepochopili, nepochopili jsme karmu, nepochopili jsme darmu, nepochopili jsme obsah naší zkušenosti. Právě proto, ta kontinuita, v ní se nachází ta věčnost. Ta věčnost se nachází v kontinuitě. To je nedualistická meditace. No a teď se vracíme k tomu začátku. Začali jsme chápat konec. Hm? Konec je, že v sobě nějakou tu čistotu máme, proto my nedopustíme, aby ty myšlenky, které máme, které nám škodí, nám pokračovaly. A no to je to původní probuzení. Tak meditujeme, meditujeme a poznáme, že je tam něco, co je nad ty myšlenky. To je stále, jak jsme říkali, zdánlivé probuzení, protože si myslíme, že to je oddělený od celku. No pak, je to bodisatřské probuzení společně s celkem, kdy ten med, meditujeme pouze na to, co stojí, no a to to přechodné se stává prostě součástí toho, co stojí. To není od toho oddělené. No a pak se vracíme k začátku, kde konec je začátek a začátek je konec. A to je stav budhy, to je stav o skutečný budha. na začátku jsme se učili. Je ta moudrost, která proniká všude a která je to tím velkým soucitem, protože bytosti nikdy neopustí. To je ten Buddha. Ta velká moudrost. Hm? No a ta Velká moudrost, to je začátek. No a to je Buddha. A to jsme se učili, to je co? To je předtím, než ta karmická mysl vystane. Předtím než ta karmická mysl vystane, to je Buddha. To je buddha kdy? To je buddha, jestliže my máme samády toho mohe, co čemu se říká, samády jedné samskáry, samády, které nás nikdy neopustí. Hm? No a to je případ buddhy, jeho samády nikdy neopustí, ať zametá nebo ať dělá cokoliv, to samády ho nikdy neopustí. A to je ta skutečná meditace. No a pak, ten, pak je stále v tom začátku, který je konec. To je ta dimence bez času. A v té dimence bez času existuje čas. Ten Buddha se též narodí v nějaké rodině a zase taky zemře ale zemře právě v té velké moudrosti, která je všude, ve všech bytostech. A tomu se říká tady jedna mysl. V jedné mysli přichází, v jedné mysli odchází. No a proto tady, se, když jsme pochopili konec, začínáme se začátkem. Začátek to je buddha, před než přišla ta to karmické vědomí. Jestliže jsme na úrovni, který je teď bodhisattva Maitreya, který teď sedí v tušitě, no tak my i odstraníme, jsme schopni odstranit, když my máme objekt, no tak se vynorí ty dvě Tykadla, hm? bez toho, bez těch dvou tykadel my nemůžeme fungovat. No ale Maitreya ten jasně chápe, je stále uvědoměný. Hm? No a tak se občas objeví na tyhle zemi s velkým pupkem a, a zase zmizí hm? a když tady je, tak si tak se chechtá veselé ty naši blbosti, protože my stále se na něco lepíme a nevíme na co. Se lepíme, protože se identifikujeme s těma dvouma tykadlama, bez kterých my nemůžeme žít, ale Maitreya bez nich může žít. Teď, jestliže se staneme jestli věříme tradici a švakoušou, tak ten se nejenom zbaví ty mysli, která, ten se nezbaví ty mysli, která se obrací k objektu, ale ten se zbaví mysli, která se s tím objektem, která ten objekt neovládá, ten může vytvářet, jak jsou příběhy i v tervádě aráhat může vytvářet s zlato z, ze železa. No a takové věci se ještě dějí. Čím dál, tím víc zřídka. ale v Indii jsou ještě nějaký tantrici. Já už jsem říkal ten příběh svého učitele sanskritu ten to viděl, že uctívá vyšvaná hovínkem a, a když na něj přijde ten Chalkidar, ten hlídač s tím obuškem, tak to hodí na tu šivolingu a stanou se to bílí květy. Takové věci se stále dějou. My žijeme v zázraku, ale my ten zázrak nechápeme. No ale Budha ten zázrak chápe a proto on ještě nemá na to, aby se vyhnul tomu, že mysl se obrátí k objektu, ale on ten objekt už může transformovat. To je podle tradice, stav Ašvagoži, vysoce realizovaného bodhisattva. Jehož mysl už se nehýbe, Ale on se stále má co učit, aby pomáhal nám bytostem. No a teď... Jsme se dostali kam? Teď už máme tu karmickou mysl. Když máme karmickou mysl, tak vystrčíme ty dvě antény, s kterými my chápeme naši zkušenost. Jako tady je subjekt, tady je objekt, tady je, je zeď a zeď je něco jiného než jsem já. To je otázka taky zenováha, Když všechno je v mysli, tak je e, ven a vezmi sebou tenhle klášter. Všechno je v mysli a nic v mysli není. Všechno je v mysli, je pomoc, aby si... To chápala. No a teď, když se staneme probuzenými body no tak co se stane? No, my se zbavíme toho, už se nevyhneme těm dvou růžkům, to halt nejde, ale my, hej, vysoce realizovaný bodhisattva, ten se zbaví té mysli, která se upíná na to jak, na to, na to rozlišující mysl. Ten už ji nemá, protože vidí, že veškeré objekty jsou jen iluze. Všecko, co... Výjde z kalmický mysli, to jsou jen iluze. A to vidí vysoce realizované bodhisattva. No a pak ta kontinuita je též iluze. To poznáme, jestli získáme hlubokou realizaci. A kontinuita, absolutní iluze, to, jsou, to je ten druhý měsíc, který se odráží ve vodě. Tam jsme, myslím, uvízli ne, u té mysli kontinuity, že? Jestli si to dobře pamatuju. Hmm? Jo, tak to máme ten, jestliže už tam máme objekt, protože máme ty dva růžky, tak máme tam objekt jako něco, co je oddělené od toho, kdo ten objekt, který se k tý, tomu objektu obrací. Hm? To jsou ty dva růžky. První máme ten, kdo se k objektu obrací na základě té karmické mysli. No a jestliže se obrátíme k tomu objektu, to se nazývá avarjana, stejně tak jako v Pali, hm? Ava, avarjana. Když se obráčíme k objektu, tak máme dojem, že tam ten objekt je. Nevidíme, že ten objekt přichází z mysli samotné. No a pak automaticky vzniká ta rozlišující moudrost. No a my se spoleháme na tu rozlišující moudrost, to je samozřejmě, i když dosáhneme Tými poznáním Jovánem se stále budeme orientovat na tu rozlišující moudrost. Aby jsme šli hlouběji, musíme proniknout do iluzornosti kontinuity po rozlišující moudrosti. Přichází, kontinuji ta mysli, protože mě každý rozlišuje jinak, to, co je příjemné, to, co je nepříjemné, to, co chceme, to, co nechceme, na jaký podkladu. Na podkladu ty karmické mysli, která uvádí mysl v pohyb ale ten pohyb je zdáhněvý a to my nevidíme. Hm? Protože to nevidíme, orientujeme se na tu rozlišující moudrost. Protože se orientujeme na rozlišující moudrost, my nevidíme, že ta kontinuita je iluzorní. Teď Arahat pozná, že ta kontinuita je iluzorní a proto další aspekt poznání, že ta kontinuita je iluzorní, je poznání absurdity té mysli, která má upádána, která se drží objektu jako něčeho, co tam skutečně je. A protože se držíme toho objektu, který vyšel z té karmické mysli, který je produkt kontinuity, no tak my se lepíme na ten objekt. A rahat se už nelepí na ten objekt. Tak se zbavil, tý, to se dá nazvat upádána aspekt mysli, Protože se lepíme na počitek, my máme upádání na aspekt chytání, aspekt mysli. My se chceme něčeho chytit v tom objektu, který se nám zdá být příjemný nebo nepříjemný. No a tím pádem my ulpíváme na tom počitku příjemným nebo nepříjemným, ulpíváme na tom počitku a na základě toho počitku my pak dáváme podmět k vyvstání mysli. Ale pro takovýho rahata už to případ není, proto ten může pochopit tu iluzornost Continuity, ale stále ještě nechápe, aspoň v této tradici, to, že ta rozlišovací mysl od samého počátku je iluze. Všechno, co vyšlo z karmické mysli, je je EO y iluze. Proto v této tradici, Arhác samozřejmě nemá... E, Kňapání po karmě, nemá kňapání po kontinuitě, ale má vásá nás. to jsou to, co naše individuální zvyky, které zůstávají v té mysli a určují naše chování. Vásá nás znamená bydlení. Jestli ty zvyky bydlí v naší mysli, tak. My podle toho se chováme. Gavampati arahat byl kráván ve svým minulým životě no a proto furt, když sedí, tak požvíkuje. On je Arahad, sanga se mu směje, ale on už je Arahad. A jemu je to úplně jedno, vůbec tam pod stromem, pořád. <laughs> Prežvýkuje. To už by no, už není vázaný na rádnou karmu. Hm? No a tak je to, když e, já se stanu arátem, ale to bych neměl, protože mám sliby, tak e, já budu mít e, věci rád, třeba víc e, nějaký pokrm než zase jiný pokrm. Hm? No a také čínský rád bude mít, nebo indický radši rýži, český radši třeba knedlíky no a tak dále. Ale to neznamená, že on je v obětí karmy, ale to znamená, že ještě nedošel na začátek. No a tím pádem on už ten, aby došel na začátek, tak musí mít to kolektivní probuzení, ne vlastní probuzení. A kolektivní probuzení je, že vidí právě to probuzení v každém. A to je Buddha. Buddha kritizuje Shariputru, který je v tervádě, že tomu, kdo byl schopen přijmout tu nejvyšší pravdu, učí vlastně, jak se dostal do nebíčka. No a vytýká mu to. On už byl schopný, protože on viděl ty jeho koreny, ty semeny v jeho mysli, ale to vidí ty koreny do hloubky jenom Buddha, to ani Shari Putra nevidí, A proto může učit každého podle toho, co je schopný přijmout. Učíme někoho něco, co není schopný přijmout, tak z toho má průjem. No ale každý, každý mu prospěje, aspoň podle filozofie učenců nedualismu. Každý mu prospěje, když vidí ten konec začátku. A pak ta cesta bude daleko, daleko snadnější. A může se vyvarovat mnohých mnohých omylů, že se bude představovat, že tím, že se chová nějak jinak, že je nějaké něco jiného. No a když, Máme ten aspekt ulpívání a to je ulpívání vlastně na tu kontinuitu mysli, kterou arahat prokoukne jako něco ne tak skutečného. No, tak se zbaví ulpívání. Jestliže se, zbavíme, jestliže se nezbavíme ulpívání, tak ty vazby jdou dál. A kam do? To je aspekt tíming To znamená, že my bereme ty své konstrukce mysli na základě jmén, na základě věd, na základě hlásek. My je bereme vážně a považujeme za, je, za realitu. To už ten, který dosáhl bezprostřední. Poznání toho, co do tohoto světa, moudrosti tohoto světa nevidí, no tak ten v tomto polevuje. To neznamená, že nepřemýšlí o slovech, nepřemýšlí o konceptech, ale používá je k tomu, aby neulpíva, a aby vedl druhé k neulpívání. Hm? No ale jestliže ulpíva, tak on neulpíva na realitě, v této tradici on upívá na jménech. Hm? Protože ulpívá na jménech, on nemůže poznat souvislé vznikání, protože souvislé vznikání nepotřebuje jména. Ale je tam. Hm? Naše souvislé vznikání. Hm? Jestliže jsme nepochopili to, co je nad jména, tak závisí na těch jménech. Hm? Ty jména jsou samozřejmě dobrý, ale to je ten prst v zenu, který ukazuje na měsíc, ale my tam nejsme. A ten měsíc, to je ta plná mysl, to je ta jedna mysl, hm? o který tento spis mluví, která je vlastní všem bytostem. A to je to, co objevil Buddha pod stromem probuzení. Hm? No a když máme ten aspekt ulpívání na jménech hm? a slepě, se lepíme na jména jako na realitu. No a co? Přichází další aspekt mysli, který nás čím dál tím víc zavazuje. A to je aspekt mysli, který se upíná na vyvstávání karmy. To znamená, že na základě jmen, pojmů, konceptů, věd, hlásek, on pak produkuje různé druhy karmy. No a jestliže produkuje různé druhy karmy tělem, řečí a myšlením, no, tak ty různé druhy karmy ho pak svazují do stavu utrpení. A co je stav utrpení? že Právě na základě těch dobrých a špatných činů, kterých jsme udělali miliardy, miliardy, nekonečné miliardy, on pak musí žít v té kontinuitě. A ta kontinuita vychází z mysli samotné. A mysl samotná je velký oceán samády v této tradici. A ten velký oceán samády je třeba poznat. Proto buddha je smeták, buddha je na čištění zatku a tak dále a tak dále. To je právě to, kde všechno začíná a kde všechno končí. Začátku a konci. Se, z toho se právě vyjevují ty tvary, které my vnímáme na základě myšlení. Na jakého myšlení. Na myšlení, které právě vystává z té kontinuity. My tu kontinuitu nemůžeme uhříznout. To by jsme si sami sebe musíme My musíme tu kontinuitu pochopit právě proto. Poznání nevědomosti je bezprostřední podmínka k uvědomování, jestliže si neceníme nevědomosti, my se budeme uvědomovat v čem. No a tak jsme probáli těch šest hrubých druhů myšlení, které automaticky ve stavu obyčejného Člověka, který je stále vázá na svou karmu a na své různé představy o tom, co je a co není, hm? Ty automaticky ta sada se jedno se lepí na druhý, ale když to máme pokrok v meditaci, tak to čistíme zase. Od toho konce do začátku my vidíme, jak už jsme se učili v tom konci, že to myšlení, to jednání, to mluvení, ta karma, která nám škodí, je, že je třeba zastavit. No a tak pronikneme pomalu, že musí existovat něco, co, z čeho ta kontinuita pochází. A to, z čeho ta kontinuita pochází, to je to původní probuzení. Hm? Jestliže chápeme, že máme původní probuzení, no, tak my nenecháme ty to činění, které nám škodí myšlením, tímto všechno začíná, mluvením a jednáním, my nenecháme, nedáme tomu kontinuitu. Jak jednou začneme tomu dávat kontinuitu, to se lepí jedno za druhým. Když něco vezmeme, co nám nepatří, pak musíme nutně lhát, tomu se nemůžeme vyhnout. No a když lžeme nutně, to a bereme to, co nám nepatří, a tak nemůžeme očekávat, že nás potkají různé dobré, příjemné výsledky. Oni dřív nebo později oni přijdou v podobě strasti a otrpení. A bez pochyby všichni jsme zažili někdo víc, někdo míň, něco neblahého, co jsme učinili. No a tím, že Vlastně chápeme, že to jednání, které je neblahé, myslí, mluvou a tělem, nám škodí a proto to zastavujeme, zastavujeme a tím se to čistí. Tím pádem my chápeme pomalu, že když už s tou karmou máme co dočinění, že si musíme dát pozor a že ta karma to není realita, ale to je založený na našem ulpívání na těch různých konceptech a na těch různých konstrukcích, které máme v hlavě, když si to uvědomíme, tak začneme chápat, Meditujeme, začneme chápat, že to vypívání je úplný nesmysl. No a pak, když si začínáme uvědomovat, že ta naše kontinuita je úplný nesmysl, a pak si začínáme uvědomovat, že to rozdělování na základě našich počitků a realita je něco jiného. No a pomalu, pomalu, ten, to původní probuzení v nás se stává čím tím jasnější a prosvítí naši činnost. No a to by pro dnešek stačilo, napovídali jsme toho zase dost. A pak... Teď nám kolitní ještě. 4. No tak trošku se pustíme k pochopení ty nedualistické meditace. A pak si to spojíme s naší meditací, co děláme a třeba nám to prospěje. A třeba se dostaneme k tomu zrcadlu mysli. No a v této tradici probuzení je, když ta, to uvědomění, pozoruje to uvědomění a stává se s ním jednou. No a to uvědomění základní, to nikomu nepatří, to patří budovům samotným. A nemá žádné omezení, nemá žádné jméno, nemá žádný konkrétní tvar, nemá žádný objekt, na který se můžeme uchytit, ale my si ty objekty můžeme přetvářet, který my poznáme, že ta kontinuita není oddělená od té mysli, která se nikdy nemění. To se může dělat. No ale taky nemusí. V této knize se nemusí přijmout samády, pečeti velkého oceánu. Všechno je Buddha. A Buddha je od mysli bytostí neoddělitelný. Tak se díváme me čínskou poezí, tam nás velice obohatí, protože tam těch postřehu a hledu do toho, jak nás to samáný pochopení, že nic. Všecko co má vlastní formu žádnou formu je na základě toho co žádnou formu nemá no A to se odráží hodně právě v čínském umění čínské filozofii čínské medicíně, no a též v jiné formě, zase v indické medicíně, a zase úplně v jiné formě v civilizaci judaismu a křesťanství. Meditovali též ty proroci, starci na to, co se nedá chytit. Tolstoj krásně popisuje, ten pop. Četli jsme povídky Tolstýho. Lev Tolstoy On jede na lodi do Murmanskou, ten hlavní papež ortodoxní církve, nebo co? Tam je. A po cestě jsou nějaké ty ostrovy, kde žijou ty, ty poutníci, starci. No a tak je chce navštívit, že slyšel, že dělají různé zázraky a to. Tak ním přijde a tam nechá se z té lodi, ne, aby ho vzali tam mezi ně, ty tam žijou prostě z vlastní práce a nezávislí na světě jenom s, s tými zelenými a z těch včel a tak dále, co tam pěstují a, no a žijou tam spokojeně on tam přijde a, a bratři, jak se modlíte, a tak mu modlí, no modlíme se, tak tady jsem já, tady se ty, a, no, to on to takhle modlit, to nebl, neblbněte to musíte takhle, to je já nevím co, tak oni na něj koukají a to je výborný, můžete, můžete nám to zopakovat, tak jim to zopakuje. a ještě to nám můžete zopakovat, tak jim to zase zopakuje, Barthy, tady máte to, čenáše, a takhle, když se máte modlit a, a určitě vám to pomůže, tak amen <coughs> naschledanou, nasedne do té lodi a jede zpátky a, a oni za ně běžej, pomohli, a, a, a, a my se musíme to zapomenout. <laughs> <laughs> a on posklodil, odpušte mě hryšníkovi. <laughs> a stejný, v Tibetu jsem slyšel stejn, stejnou ne, povídku. <laughs> no. Do Lasy přišel jeden velký učenec Indie a ten no, nějak byl něco přednášel, nebo co? No a po ulici šel nějaký ten, co bydlí v horách, si tam šel něco vlastně o strany a úplně v zoufalém stavu, nic nemá, nic to, no a ten ho v povídá peme, peme, peme, peme, peme, peme, a ten povídá peme, peme, ne, to je om mani padme, hu, om mani padme, hu, om mani padme hu, om, děku, děkuji, děkuji, om mani padme, hu. ano, ano, už jsem pochopen, tak se vrátí do té jeskyně, a najednou ztratil všecky nad <laughs> <laughs> <laughs> Tak to jsou zajímavé příběhy, které ilustrují tuhle tu pravdu. Jakmile jsme oddělení od toho, co je bezčasový, tím myšlením, no tak my pak vlastně ztracíme ty, v tyhle tý tradice, ty síly přicházejí. Přirozeně, když meditujeme na tu podstatu, která je ve všech bytostech, pak ji vidíme v sobě i ve všech bytostech a nemáme problém. V začátku je konec, v konci je začátek, no ale zatím to chápeme jen částečně. No a až se stane majiteli, no tak to budeme chápat plně, to nějaké pátek potrvá. No a v Pantré zase si věří, že se to dá urychlit, když používáme správné prostředky. No ale nakonec se jedná o stejnou věc. Ta kontinuita patří ne ty naši iluzorní mysli, ale ty skutečné mysli. A z ty skutečný mysli vychází ta karmická mysl a z karmický mysli vychází my, ale to nevýpady. Tak to je vlastně význam. Spis. Tak máme 20 minut, 15 minut přestávku, pak si dáme meditaci a recitaci, a zase zítra bude stejný den nebo jiný den, tak si to musíme rozmyslet. Minulý okamžik byl stejný jako přítomný nebo jiný. Musíme si to rozmyslit a příští okamžitě stejné jako tento, nebo jiné. Musíme si to rozmyslit. No a třeba něco pochytíme z toho, co říkají ty starý ze nový Kopanec sem, kopanec tam. Zahrvání sem, zahrvání tam. A když to nepomůže, tak useknout prst. <laughs> a když ani to nepomůže, tak zabiju kočku. No to jsou zase úplně nějak jiné dimenze. No a, ale v té věci se mají to chujina.